Каже, що тут майже всюди так. Не орано, не сіяно. Не хочуть люди панам, або потарні хліб сіяти. А переселенців не зустрічав? Ні. А я їх майже щодня бачу. Кидають усе і йдуть у Московію. Богун зітхнув і замислився. Ну, досить із тебе на цей раз, підвів він голову. Прощай. Вони також, а коні давно ждуть. Прощай сказав Зорка, обтер рукавом губи і поцілуватися. Але, глянувши на Богуна, залагався і вийшов із хати, низько схиливши голову. Після від'їзду Зорки від гетьмана довго не було ніяких звісток. Богуна це дратувало, адже ж і дитина могла б тепер зрозуміти, що поляки спішно готуються до війни, захопити козаків несподівано. Вдарити на них іще до весни, до трави, поки не встигли підійти татари, позбавити козаків чи не найкращої їхньої зброї, можливості окопуватися під час великих боїв. На це безсумнівно повинні були розраховувати польські гетьмани. І в міру того, як надходили люті морози й укривали землю глибокі сніги, богун ставав усе смутніший і заклопотаніший. Рідко, коли можна було застати його дома, їздив то по сотнях свого полку, то до нечая, то знов до Уманського полковника Йосипа Глуха. У Кальницькому полку за реєстром було 19 сотень і близько двох тисяч козаків, у Брацлавському 22 сотні і козаків майже 3 тисячі, у Луманському 14 сотень, козаків 3 тисячі. Усього за реєстром було. 16 полків, а козаків у них близько 40 тисяч. Але коли рахувати її так звані Охотницькі, у Хмельницького було 26 полків, а козаків понад 60 тисяч. Отже, полки Богуна і мечая складали тільки одну двадцяту частину всього козацького війська. У крайнім разі Богун і мечай могли рахувати ще на Уминський полк, але він був порівняно далеко від граничної лінії. Та й полковник Глух навряд чи зважився б на рішучі дії без гетьманського розказу. А рахувати на швидку поміч від гетьмана тепер, після розмови з Йоркою, навряд чи доводилося. Хмельницький і раніше поглядав на богуна з мечаєм скоса. Тепер же, певно і зовсім, уважає їх за ворогів. А до того ж, ще не минало й місяця, щоб не було... Поголосок про обрання нечая на гетьманство, про сверхи його з Хмельницьким та про те, що гетьман із старшиною продалися ляхам, а нечай, мовляв, хоче їх скинути та повернути на козаків усе поспільство. Не простить цього Нечаєві гетьман, а й не простить, думав і боявся думати богун. Ще й така думка, чого доброго влізе йому в голову. Нехай, мовляв, трохи. Провчать ляхи, не чая збагунув. «Та чого ти, синку, такий сумний?» Не раз казала баба Євга. дивись, Оксана від того смутку зовсім змарніла. У людей, як у людей. А у вас? І одружилися ж зовсім недавно. А ти тільки знаєш, що кудись їздити. Тож ти коли війна, ота проклята була, ну, тоді й зрозуміло не про жінку козакові думати. А тепер же... «Слава тобі, Господи, не воюєте!» «А я й сам гаразд розберу, чи воюємо ми, чи не воюємо», – посміхнувся Богун. «Краще б уже воювати!» «Господь з тобою, синку!» «Мало хіба під збережем людей загинуло, а поранених, покалічених скільки!» «Ну, хіба було коли-небудь стільки калік, як тепер!» «Не бачу хіба, скільки тепер їх збираються під церквою!» А воксами зеленою мало хіба їх буває щодня? Краще воювати. Та, дай Боже, ніколи не зазнавати такого лиха, як за минулої війни. А голодувати хіба давно люди перестали? А пошесті хіба й досі не косять людей, як траву? А в ясир хіба мало татари погнали? О, почала вже своєї стара, перепиняв дід Андрій. А давно хіба пани на християнах воду возили? А давно хіба відтинали руки, носи, вуха? Давно катували гірше, ніж у пеклі. Їх недолітків капуватимуть. Ну то тепер вже ж не катують. Он, пан Ворка казав, що в наших полках тепер уже нові пани. Полковники й сотники. Це вже людей у ярма не запрягатимуть. То і на їх дивлячись. Ага, якраз, сердився дід Андрій. А то ж то й біда що невідомо, хто на кого дивиться і хто за ким мавпує. Ну, ти б, каже, стара, паралася, бо там колопечі замість не в своє діло втручатися. Ото який ти, прости, господи, та хіба ж я що? Я тільки хотіла сказати, що по інших полках, пан Йорка казав, і полковники, і старшини не те, що наші. Там як вийдуть усі в кармазинах, у саятах, Куди тобі? Там сутнікої, сутніківни, полковниці, в шовках та оксамитах. А наші? Іван з Оксаною. Він у козусі. Вона у козушанці. Вона козики прості. Тож я талю, Як жив Іван. І вдягався, і полковникував по-людському. Може б і Оксана трохи повеселішала. То виходить, на твою думку, тільки той і полковник, що в кармазонах, «Ну, добалакалася, Годі!» Подібні розмови дедалі траплялися все частіше. Богун знав, що баба Євга не може дивитися спокійно, як марніє Оксана. Він знав, що й Оксана сумує через нього. Через те, що він дуже рідко буває вдома, А коли і буває, то майже весь час віддає полковим справам. Але що він міг зробити? Він і так уже давно доручив холонові немирі всі полкові справи, крім військових, а проте рідко коли мав вільний час. Повність того, що поляки, коли на січні та в лютому неодмінно почнуть війну, переконання, що до того часу Хмельницький не зможе або й не схоче змобілізувати свої сили, пересунути їх ближче до граничної лінії. нарешті Гаряче бажання все ж таки не поступитися перед поляками і дати їм належну відсіч – усе це вимагало щоденної, пильної уваги і небоякої підготовки до майбутніх боїв. Ще в жовтні Богом з Нечаєм умовилися, що в разі польського нападу їхні полки повинні з'єднатися під Вінницею і тут або боронитися, або відступати в залежності від обставин. На крайній випадок міркували й про відступ на Умані, якщо поляки наступатимуть із переважними силами. Ухвалено також було низку заходів щодо збільшення кількості козаків у сотнях та щодо можливої оборони Вінниці. Богун він переконав Мечає, що Вінницький замок на острові місто доцільніше буде покинути а боронитись у Вознесенському монастирі, муру якого могли витримати обстріл навіть із найбільших гармат. А вигідне розташування на крутому березі Богу давало можливість відбивати штурми хоч і кілька разів сильнішого ворога. Про всі ці плани, крім кількох найближчих до Богонаймичая козаків, ніхто не знав. Не те, щоб богун боявся зради. Майже на кожного з рядовиків свого полку він міг звірятися, не вагаючись. Але, на його думку, досить було й того, що кожний сотник, кожний отаман, кожний козак готові були на перший розказ спати до лав збройної кінно з усім потрібним припасом. Для зв'язку з нечаєм, богом найохотніше виряджав прендяка Максима який за кілька місяців знали вже кожний куштик, кожний ярок і горбок по дорозі з Вінниці на Братслав. Їм дуже подобалося булати у Говіркого веселого нечая, і вони навіть у великі морозі їздили до Братслава немов на свято. Одного разу підмовили були з собою навіть діда Панаса з бандурою, але вдруге він уже не погодився. Зима була люта, і дідові більше подобалося сидіти у хаті, ніж їздити по гостях, хоч би до самого полковника Братславського. «Що зробиш, доню, старість, не радість?» – казав дід Оксані. «Ниють уже старі кості на холоді, а в тебе тут тепло, затишно. Але Олена знов до церкви пішла?» «Знов», – відповіла Оксана, сидячи за прядкою і стежачи очима, як ми готять хибкі веретена то невже таки справді вона в монастир надумалася? Справді, діду, а ах, ах, і оце, щоб такий мелодій та з тверницями по тих келіях темних сидіти. Ах, хвала, а здається, і господиня з неї була б непогана, і розумна, і вродлива, і свати ж уже ось котрий раз приходили, «Ну що ж, діду, не хоче заміж. Більше до церкви та до молитву лежить серце. А може, а може з нею біда, яка трапилася? Ну може б ти її попитала, пожалувала по-своєму там, по-жіночому».